Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya bagi pencerahan tentang lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah ataupun lafzul jalalah. Sebutan lam ataupun uh, sebutan lam pada kalimah Allah. Ya, hukum alif lam jalalah juga disebut begitu. Ya, ada yang ada yang memfasalkan lafzul jalalah, ada yang uh, lafzul jalalah. Ada yang menggunakan alif lam jalalah Iaitu sebutan lam pada kalimah Allah Secara umumnya uh, Kalau, di, kalau di, dilihat pada kalimah Allah ni Ia juga ialah alif lam syamsiah Sebab uh, huruf ketiganya bertajdi uh, Ia juga alif lam syamsiah Namun uh, untuk kalimah Allah ni Dia ada uh, hukum khas namanya alif lam jalalah Iaitu dia lebih memfokuskan kepada sebutan lam pada kalimah Allah. Lam tu ialah lam yang kedua. Ya. Yeah. Allah tu ialah lam yang kedua yang kita yang kita fokuskan yang sebutkan yang disebutkan sebagai lafzul jalalah tu ialah lam yang kedua. Ia terbahagi kepada dua. Apabila didahului oleh huruf yang berbaris di atas dan didahului oleh huruf yang berbaris di hadapan maka Lafaz Lam tu dibaca tebal ya, Dibaca tebal Disebut sebagai Tafkhim Atau kalau ikut guru saya tu Dia lebih menggunakan Taghlid ya. ha, sebahagian, sebahagian Kebanyakan menggunakan Tafkhim Tebal Macam Rok Tafkhim Rok Tarqiq Tapi ada juga guru saya menggunakan istilah Taghlid Begitu Jika didalui oleh baris di atas Maka dibaca tebal Contohnya Masya Allah Ataupun Uh, wa kalamalloh contohnya wa kalamalloh uh, dibaca tebal dan jika dilawi oleh baris di di hadapan juga dibaca tebal rasulullah juga dibaca tebal kemudian uh, jika diberi oleh baris di bawah maka ia dibaca tipis iaitu lam tarqiq bismillah contohnya uh, bismillah tidak dibaca bismillah sebalik yang dibaca bismillah ya. kalau dahulu oleh baris bawah juga wal yaw wal amru yauma idz juga dibaca tipis min indillah tidak dibaca min indillah ataupun qulil ataupun wa may yutiillah cuma itulah uh, lafaz lam pada kalimah Allah yang juga disebut sebagai alif lam jalalah yang dibaca tipis apabila didahului oleh huruf yang berbaris di bawah dan seperti yang saya sebut di awal tadi apabila didahului oleh huruf yang berbaris di atas maka ia dibaca tebal wallahu muhitun contohnya wallah tidak dibaca wallah ataupun uh, Abdullah tidak dibaca Abdullah Sebaliknya Abdullah ataupun rasulullah jika menggunakan uh, jika menggunakan baris atas tu dia lur baris atas rasulullah ataupun fauq fawqahumullah فوق, antara contohnya masyaallah ya eh lebih fokus kepada sebutan lam atau lafaz lam pada pada kalimah Allah cuma saya yang sebut tadi uh, selain daripada lam dalalah tafkhim tu yang dibaca tebal tu ia juga disebut sebagai lam taghliz lam tu dibaca tebal taghliz selain daripada istilah tarqiq itu mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan Um, cuma dalam penulisan resam Osmani ia menggunakan uh, baris serung di atas sabdu Manakala pada resam lain ataupun uh, Quran Majid ataupun resam Imla'i Ataupun Quran versi versi Indonesia kebanyakan dia ya? retak alif kecil mat Tetapi pada resam Osmani atau Quran yang biasa kita gunakan yang terdapat banyak di masjid-masjid di Malaysia ataupun Quran yang terdapat di di Makkah atau Madinah uh, ia menetapkan tanda panjang serung baris di atas ya, untuk membezakan di antara ejaan uh, uh, pada nama berhalte itu, ya, itu untuk membezakan ejaan pada kalimah Allah Taala itu, maka yang menggunakan baris serung pada pada di atas abdu dan pada pada resam usmani rujuk gambar tu menggunakan hamzah wasal manakala pada resam imla'i menggunakan uh, alif yang yang ada baris kalau tak silap saya mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada soalannya tadi wallahu alam